חמת מלך מלאכי מוות, ואיש חכם יכפרנה, באור פני מלך חיים, ורצונו כאב מלקוש. כנו חכמה מה <מת> טוב מחרוץ, <כנו וכנות בינה נבחר מכסף. מסילת ישרים סור מרע, שומר נפשו <שומר> נפש> נוצר דרכו.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 נפש עמל עמלה לו, כי אכף עליו פיהו. איש בליעל קורא רעה, ועל שפתו כאש צרה עבית. איש תהפוכות ישלח מדון, ונרגן מפריד אלוף. איש חמאס יפתה רעהו, והוליכו בדרך לא טוב.